اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين يا سهرتي yang berikutnya adalah kalimat Uhud ketika Nabi menyatakan yauma Uhud atau sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat ini yauma Uhud pada hari Uhud Uhud nama gunung dan sudah sebutkan bahwa Nabi memujinya dengan kalimat Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu Ehud, gunung yang mencintai kita Dan kita mencintainya Dan itu hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Jabalul Ma'ruf, gunung yang dikenal Dan di sana terjadi kejadian besar Satu peperangan besar Mushrikin melawan muslimin Muslimin melawan musrikin Maka kejadian tersebut Perang tersebut dijuluki dengan perang Ehud Karena Berada di sana, dan Nabi menempatkan beberapa rumah para pemanah-pemanah di atas bukit Uhud, sehingga dikatakan perangnya perang Uhud. Kalau kemudian "Qauluhu kifayyuflihu kaumun syajunabiyyahu", kemudian ucapan Nabi sah-sahlah, "Kifayyuflihu kaumun", bagaimana satu kaum akan mendapatkan falah, kebaikan, hidayah misalnya, petunjuk. Shajju Nabiya'hu. Dalam keadaan mereka melukai Nabi mereka. Zadza Muslim, dalam rehat Muslim ada tambahan. Kasaru rubaiyatahu wa adhmau wajhahu. Bagaimana mungkin akan mendapatkan falah? Dalam keadaan mereka mematahkan gigi geraham Rasulullah dan mencucurkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikwan fill din, أعاذكم الله, kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan istib'ad. Istib'ad artinya merasa tidak mungkin, merasa jauh, mereka enggak mungkin dapat petunjuk, enggak mungkin dapat hidayah. Kalau melukai Nabi mereka, mematahkan gigi mereka, menggigit Nabi, atau ad-mau melukai Nabi, ini kurniilah azza yang menunjukkan bahwa mereka yastabid ayyufleh merasa jauh Nabi. Kalau mereka akan masuk Islam atau akan dapat hidayah. Wa anzalallahu. Ternyata Allah menurunkan. Ayatnya yang berbunyi laisa minal amri syekh. Laisa minal amri syai, maknanya tidaklah milikmu dalam urusan ini sedikit pun. Ini yani, engkau tidak memiliki andil dalam urusan ini sedikit pun. Artinya apakah mereka akan diberi hidayah atau tidak diberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qalbun Karena Nabi, saw, lahih wa alaihi wasallam, lahihqahu fi tulkal hal yasul min falah kufar Quraisy. Kata Ibn Al Attiyyah, seakan-akan. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Seakan-akan Nabi terkena semacam putus asa. Hati-hati. Karena artinya seakan-akan. Tentunya Nabi tidak akan putus asa. Tetapi ketika itu Nabi merasa, bagaimana mungkin mereka akan dapat hidayah. Nau' minal ya'as. Kata siapa? Ibn Utiyah dalam tafsirnya. Mengharapkan falah, kufar, Quraisy, Mengharapkan kebaikan, mengharapkan hidayah bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka terucaplah kalimat tadi. Nabi bukan menyatakan mereka tidak akan dapat. Bukan. Tapi bertanya, kaifah. Bagaimana mungkin? Atau bagaimana mereka akan dapat hidayah? Berarti bukan dinafikan, tetapi kecil kemungkinannya. Bagaimana akan masuk Islam? Bagaimana akan dapat hidayah? Bagaimana akan mendapatkan falah? Kalau nabinya sendiri dilukai oleh mereka. Dipatahkan giginya. Ditumpahkan darahnya. Kaifah yufleh. Bagaimana dia akan selamat? Bagaimana dia akan mendapatkan falah? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya satu perkara yang sangat penting. Laysa laka amri syaih bahwa urusan ini bukan milikmu. Artinya siapa yang akan diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay'a waqib al-umur biadillah. Artinya akibat terakhir dari perkara-perkara itu tidak ada yang tahu kecuali di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak ibu umur biarlah. Akibat nanti di belakang hari apa yang akan terjadi itu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan. Kita tidak tahu. Fami antalisha enik maka engkau jalanlah dengan urusanmu apa urusan Rasul. Wa alaina illa al balam Al-Mubin, tidaklah atas kami kata Nabi, kecuali penyampaian yang jelas, aku cuma menyampaikan menyampaikan, menyampaikan, Adapun siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak dapat hidayah, urusan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling dicintai oleh Nabi yaitu Abu Talib tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang-orang yang dilanat oleh Nabi Allah pun fulan wa fulan wa fulan. Ternyata qadar Allah, Allah takdirkan masuk Islam. Dan Allah katakan, "Laisa lak al-amri shay." Engkau tidak ikut campur dalam urusan ini. Siapa yang akan Allah berhidayah dan siapa yang tidak. Ikhoi ibn Hasan qul ta'dunnya. Ini pelajaran penting kalau nabi saja. Ya. Dikatakan karena Allah laisa lak al-amri shay, apalagi orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul. Bahkan bukan pula murid-murid Rasul, bukan para sahabat, bukan para tabiin, bahkan bukan ulama. Maka mereka enggak ikut campur sama sekali lebih-lebih lagi. Kau muslim yang saya hormati. Disebutkan oleh Allah swt sebagai pelajaran, sehingga sepantasnya pembahasan ini berjudul tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam urusan. Allah SWT jangan Nabi tidak ikut campur ini kurang tepat tetapi tidak ada seorang pun, artinya termasuk Nabi enggak ada seorang pun yang ikut campur dalam urusan takdir Allah SWT Enggak ada yang ikut campur pada urusan siapa yang akan Allah berhidayah dan siapa yang tidak kita hanya bisa berharap, berharap, berharap kalau dikabulkan dan kita hanya khawatir, khawatir, khawatir kalau saja tidak diberi hidayah mereka celaka. Itu kita para hamba yang tidak tahu takdir, tidak tahu akibat-akibat sebuah perkara. Maka berupayalah, berusahalah, berdakwalah, ajaklah yang dapat hidayahkan Allah سبحانه و تعالى. Artinya alhamdulillah. Al-ladhi hadana lihada. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini. Allah beri hidayah. Maka bedakanlah antara dua yang disebutkan oleh Allah SWT. Yang pertama kalimat Inna kalatahdiman ahbab dawalakin Allah ya dimanya syak. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang kedua Inna kalatahdi ila surat mustaqim. Sungguh-sungguh engkau memberi hidayah kejalan yang lurus. Beda kan antara keduanya. Makna yang pertama bahwa Allah lah yang menentukan hidayah sedangkan rasul tidak ikut campur di dalamnya. Ini masalah takdir. Siapa yang ditakdirkan dapat hidayah dan siapa yang tidak. Penentuan. Tetapi yang kedua, innaka latahdi ila salatin mustaqim. Engkau wahai rasul sungguh-sungguh memberikan hidayah artinya memberikan keterangan jalan hidayah. Ini jalan yang lurus. Siapa yang mau ikut? Alhamdulillah. Siapa yang tidak? Falaya lumanna illa nafsa. Siapa yang tidak mau ikut, jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Khairun la'azakumullah. Berarti yang pertama tadi hidayatut taufiq Biyadillah Man waffaqahu Allah li hidayatihi ihtada. Tetapi siapa yang lam yuwaffaq li hidayatihi lam yahtadi. Tidak akan ikut hidayah kalau Allah tidak karedaki. Ini hidayah taufik. Tetapi yang kedua Rasulullah SAW mengajarkan hidayah naam. Rasulullah SAW mengajarkan hidayah dan dilanjutkan oleh para pewarisnya. Manhum? Alululama warasatul anbia. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tugasnya atau amanat dipun dah mereka menyampaikan keterangan jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang hak. Ini yang jalan benar. Ikutilah dia. Ikutilah dia. Ikutilah dia. Memberikan petunjuk atau tidak memberikan petunjuk? Memberikan petunjuk. Ini jalan yang lurus. Tapi menentukan simpulan akan dapat hidayah. Simpulan tidak. Tak bisa. Tak bisa. Mau maksa-maksa orang? Tak ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak bisa. Kalau dipaksa-dipaksa-dipaksa, apa yang terjadi? Muncul banyak munafiqin. Karena dipaksa, dia sudah pura-pura. saja. Jadi munafik. Itu bukan hidayah namanya. Tetap dia dalam keadaan Fiddarkil asfali minal nar. Dan itu mengerikan sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Laisa laka minal amr. Berkata Ibn Ishaq Ai 'ibadi illa amartuka bihi fihim. Tidak ada bagimu dalam urusan ini sedikit pun tentang hamba-hambaku kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu untuk mereka. Saya ulangi <tuh> ucapan Ibn Ishaq rahimahullah bahwasanya laisa lak minal amri syai tidak ada bagimu ikut campur atau urusan sedikit pun dalam masalah ini. Aku dalam masalah hamba-hambaku, kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu tentang mereka. Apa yang aku perintahkan kepadamu? Balig. Ya ayuh, Rasul balig ma unzilailikamin Rabbik. Itu perintah Allah SWT. Ala. Wahai Rasul, balig ma unzilailik. Sampaikanlah pada mereka apa yang diturunkan kepada hamba. Tetapi ada pun mereka dalam keadaan apakah dapat hidayah atau tidak dapat hadiah? Apakah menerima atau menolak? Itu semua Allah swt yang menakdirkan. Itu bukan urusan kamu. Kamilin <tuh> maka seorang nabi yang pengikutnya satu atau dua orang, seorang nabi yang pengikutnya rohul tiga sampai sepuluh, wanabi <di> walaih samaahu <urinu> ahad ah> dan nabi yang tidak punya pengikut sama sekali semuanya tidak disalahkan karena bukan masalah urusan mereka ini kandungan azhar kolomana layisalakanilamri syait bukan urusan nabi mereka ditakdirkan ikut atau ditakdirkan tidak ikut itu urusan allah swt tugas para anbiya menyampaikan dakwah menjelaskan jalan yang lurus ini jalan yang lurus ini jalan yang selamat ikutilah ikutilah ikutilah menasehati mereka membimbing mereka memperingatkan mereka mengancam mereka dengan dalil-dalil mengancam mereka dengan ancaman azab يوم القيامه mudah-mudahan mereka dapat hidayah kalau ternyata tidak ikut siapa yang salah bukan nabi yang salah jadi makna laisa kami alabr syai juga di dalam maknanya ada pembelaan terhadap para anbiya itu bukan urusanku Artinya kalaupun mereka semua tidak ikut, bukan salahmu. Yang penting kamu sampaikan. Wa ma 'alaika illa al mubin Tidaklah atasmu wahai Nabi kecuali penyampaiannya. Qul inna nazakumullahu qawman summi yang Kalau sudah disampaikan, maka Nabi menyatakan uridat 'alayal umam. Aku ditampakkan oleh Allah umat-umat. Adanabiyyu duwa ma'hur rajul war rajulan. Wan Mahu ahur rahat tu. Wen Nabi walayi samaahu ahad. Aku melihat Nabi yang pengikutnya satu dua orang. Aku melihat Nabi yang pengikutnya rahat kurang dari sepuluh lebih dari tiga. Wen Nabi walayi samaahu ahad. Dan ada Nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Fara itu. Sawadun alaih. Alfa poruatli. Maka ditampakkan pada aku sawadun alaih. Hitam yang besar menunjukkan jumlah manusia yang sangat besar. Fa zadantu annahum ummati aku mengira mereka adalah umatku maka dikatakan qila mereka dalam Musa wa qaumuh itu adalah Musa dan kaumnya walakin indur ila al tapi lihat ke ufuk lain ternyata di sana ada satu sawadun adzim yang bahkan lebih besar dari yang pertama tadi dan dikatakan itulah umatmu ila akhir al hadits Fahadal hadis menunjukkan adanya nabi yang tidak punya pengikut. Adanya nabi yang punya pengikutnya satu dua orang. Adanya nabi yang pengikutnya sekian bisa dihitung dengan jari. Dan ada yang pengikutnya banyak. Maka urusan yang tidak punya pengikut tidak disalahkan. Yang pengikutnya satu dua orang tidak disalahkan. Mengapa demikian? Jawabannya ayat ini. Layzalakaminal amdushay. Bukan urusan mereka. Masalah dia dapat hidaya atau tidak dapat hidaya. Itu urusan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ucapan berikutnya. Wa fihi 'an Ibn Umar. Berkata musannif rahimahullah. Dan padanya dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumma bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu min ruku kalau beliau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku', di rakaat terakhir min al di rakaat terakhir dari salat fajar beliau berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulanan fulanan wa fulana ya Allah laknatla si fulan dan si fulan baada yaqulu sami Allahu hamida setelah mengucapkan sami Allahuliman liman hamida rabbana wa lakal hamd fa Allah maka Allah turunkan laysa lakal min al-amri shay Tidaklah bagimu dalam urusan ini ada sesuatu. Artinya kau tidak memiliki sedikit pun dalam urusan ini. Disebutkan dalam Lafadz hadisnya: Ya'qoo' ala safwan ibnu Umayyah, wal-Suhail ibnu 'Amr, wal-Haris ibnu Hisham. Ketika itu Nabi melaknat mendoakan kejelekan untuk Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu 'Amr, dan Haris ibnu Hisham. Tiga tokoh musyrikin Quraisy Yang terkenal bagaimana permusuhannya terhadap Islam Didoakan oleh Nabi dengan Allahummal'an al ya, Semoga Allah melaknat Sofani ibn Umayyah Semoga Allah melaknat Suhail ibn Amr Semoga Allah melaknat Harith ibn Hisham Sampai turun ayat Allah Laisalaka minal amri syait Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun kata Allah Kalimat fihi yang diucapkan dalam sunnif maknanya fisahe hilbukhari artinya dan juga dalam sahih Bukhari itu maknanya. Dan dilihatkan pula alinasari ada Abu ibn Umar makruh sahabiyun jalil Abdullah ibn Umar, ibn al Khattab radhiyallahu taala anhu syahidalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikannya bahawa dia adalah Abdun Salih hamba Allah yang saleh siapa Abdullah ibn Umar mata sanata 30 70 fi akhirha dia meninggal pada tahun 73 di akhir tahunnya atau di awal tahun 74-nya wallahu taala alam kata beliau kata ibn umar mendengar Rasulullah sallallahu dalam doa kunud. ala haula'i ba'da ma shajja setelah Rasulullah sallallahu terkena giginya patah, berdarah, luka di wajahnya, maka Rasulullah SAW ketika salat, mendoakan kejelekan pada musyriki. Menyatakan Allahumma Allahummal'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya Allah, ya Allah salatnatlah si fulan. Berkata Abu Sa'adat, Mana Allahumma Allahummal'an, Ya Allah laknatilah. Kata Ibu al Abu Sa'adat, Aslul la'an atard. Kata asalnya, Yang namanya la'anat itu adalah pengusiran. Dijauhkan. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti makna Allahumma la'an, al Ya Allah jauhkanlah dari rahmat si fulan ini. Wa minal khalqi asabu wa du'a. Dan kalau dari makhluk kepada makhluk, La'anat, kamu La'anat dan seterusnya, Itu maknanya, Mencercah dan mendoakan kejelekan. Wataqaddama kalam Syekhul Islam rahimahullah. Dan telah lewat ucapan Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya tentang masalah laanat. La'anul muayyan dan juga la'anul 'am. Kalau Nabi melaknat siapa yang buang air di jalan manusia, maka dia akan dilaknat. Fa maka Dianjurkan disebutkan oleh para ulama kita menyebutkannya pun dengan naam, tidak dengan tayin. Ta Jika so, kalau dengan tayin, ta kesimpulan masih ada sekian surut. Apakah orang itu tahu atau tidak tahu hukumnya? Jangan-jangan dia -jangan tahu hukumnya. Nah boleh kita mendoakan larut pada orang yang tidak mengerti. Ilah akhirnya, sebagaimana surut ketika kita menyatakan tabdih pada seseorang. Atau menyatakan takfir pada seseorang. Juga demikian. Artinya lebih berat. Kalau kita menyatakan ta'in. Harus memiliki sekian si syurut. Tetapi kalau am. Tidak mengapa. Sebagai peringatan. Kalau kita melihat ada si fulan. Melakukan perbuatan yang dilaknat. Maka tidak perlu kita menta'in si fulan. Kita katakan sebagai peringatan. Hati-hati engkau. Rasulullah bersabda. Siapa yang berbuat begini-begini. Maka dia dilaknat. Wahai perempuan-perempuan. Rasulullah s.a.w. menyatakan. La'anallah. Annam nusat. Wal mutanam nusat. Wal washimat. Wal mustaw shimat. Wahai para wanita. Rasulullah s.a.w. menyatakan. Melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya. Atau yang minta dicabut. Yang mencabutnya dan yang minta dicabutnya. Dan yang mentato dan yang ditato. Dilahat, agar mereka takut Itu saja Enam. Sebab masalah ini adalah masalah perkara-perkara yang berat Jangan sampai kita mendoakan kejelekan pada si fulan Ternyata si fulan tidak mengerti apa-apa Alisnya diganti sama pensil Mal'un Astaghfirullah Ternyata dia orang tidak mengerti Setelah mengerti, berhenti dia Bertarubat pada Allah Ta'ala Maka tidak tidak sama dengan apa yang dimaksud. Kembali kepada kita. Ada pun fulan wa fulanan Ada riwayat yang menyebutkan dengan disamarkan namanya fulan wa fulan. Ada riwayat yang menyebutkan dengan namanya dengan jelas. Yaani Sufwan ibnu Umayyah, Bosuhaib ibnu Amr, Walharis ibnu Hisham. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang tadi. Wafiih jawazudu'a alal mushrikin b'ayyainihm fi salah, wa anna dzalik la yadur salah, la yadur salah. Berarti di sini bolehnya berdoa terhadap musyrikin secara takyin dan bawasannya yang demikian tidak merusak solat. Mungkin ada orang yang merasa ragu, bagaimana mungkin sedang solat menyebut sifulan, sifulan, sifulan. Ya Allah laknatlah ulil absor misalnya boleh dah solatnya tidak datang. Lu kamu nyebut-nyebut manusia. Ya nak apa? Rasulullah juga menyebut nyebut sampai berapa puluh hari sampai turun ayat lain salahkah min al-amri syaih berhenti. Khamalina azzaikumullah yang demikian. Karena mereka dalam keadaan melakukan berbagai macam kekufuran kekufuran, kesesatan kesesatan. Yang seorang mukmin Muslim pasti memiliki marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marah karena Allah ini adalah sesuatu bukti keimanan. Yang marah karena Allah adalah bukti keimanan. Yang tidak marah karena Allah dipertanyakan. Apa kamu yakin dengan agamamu atau tidak? Ketika mereka menginjak-injak agama, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka mesti seorang mukmin akan marah. <tuh yang dihormati> Ketika berbicara tentang masalah tindakan-tindakan fisik, itu bukan urusan rakyat. Untuk menghukum secara fisik, itu urusan para penguasa. Kita hanya bisa berdoa. Baik, kalau kita punya doa yang dikabulkan, apakah kita doakan, Ya Allah hancurkan mereka? Atau Ya Allah berilah hidayah pada mereka? Ha? Ha? Kanibina azakumullah... Kalau kita memiliki rahmat kita akan mengatakan Allahumma ihdihim. Allahumma hadihim. Tapi kadang-kadang satu tingkat tertentu ada nau minas atau minal yas. Ada sejenis rasa putus asa. Aduh ini orang. Kayaknya sudah enggak ada harapan lagi. Ya Allah hancurkan saja mereka ini. Ini kununna na'dzukum Allah. Makanya hati-hati. Dari doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Karena doanya makbul. Karena biasanya orang-orang yang terdolimi ini akan berdoa. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan dibalas, mudah-mudahan begini. Dengan kejelekan-kejelekan. Hati-hati. Kudu beri na'ala kembali kepada kita. Berarti apa hukumnya? Boleh dalam sholat. Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan sholat. Qauluhu ba'da ma yaqulu hamidah ya. Kala Abu Sa'adat berkata Abu Sa'adat. hamidah ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Maknanya Allah mendengar hambanya yang memuji, maknanya Allah menerima pujiannya. Allah menjawab pujiannya. Allah menerima pujiannya. Kata Suhaili, maf'ul dari kata sami'a, maf'ul dari fi'il sami'a, mahruf tidak tersebut. Lianna s-sama' muta'allikun bil-aqwali wal-aswad. Karena yang namanya s-sama' pendengaran, itu berkait dengan suara. S-sama' <tanya> Allahu li hamidah. Allah mendengar, hambanya yang memuji mana mafulnya mendengar hambanya, hamba bukan suara kok didengar mendengar hambanya yang memuji yang memuji yang memuji fi'il bukan suara maka mafulnya mahdufun takdiruhu sawd aswat tidak tersebut tetapi terpahami dan takdirnya adalah suara Allah mendengar suara hambanya yang memuji Allah mendengar suara hambanya yang memuji. Falam tuudin bimaknan zaid wahwal istijabah li sammah tetapi ada lam liman hamidah li itu artinya untuk Allah mendengar untuk ini tuudin memberikan satu berita bahwa dia akan dibalas dengan kebaikan. Karena diberikan untuknya, Allah mendengar suara untuk hambanya. Lima hamida bagi orang yang memuji Allah swt. Maka ini tuan mengumumkan menunjukkan bahwasanya Allah akan membalasnya. Istajah bahlis sama Allah mendengar dan membalas, mendengar dan memberikan pahala. Allah mendengar dan Allah mencatatnya, mencatatnya sebagai pahala dan sebagai amalan soleh. Fajrul fil kalimatil ijaz, ajalalah ala zaid. Subhanallah, maka kalimat yang ringkas ini mengandung sekian makna di dalamnya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar hamba yang memuji dan Allah akan mengabulkan harapannya dan Allah batalah akan menjadikan perbuatannya sebagai pahala yang Allah akan balas dengannya. Kun billaazaakumullahu wa huwa listijaabah liman Qayyim ma yang maknanya samia Allahu kata Ibnu Qayyim dengan huruf lam, liman hamidah. Saya sering mendengar orang yang samia Allahu niman. Itu salah. Entah karena mendengar dengan telinga saja tidak belajar sehingga menyatakan samia Allahu samia Allahu niman. Harusnya liman. Bilamil mutadhamminah maknal istijabah. Katim lukayim. Dengan lam yang maknanya diterima, dikabulkan untuknya. Diberi pahala untuknya. Wala hadfa wa innama huwa muduman. Maka ini tidak ada yang tersembunyi. Tetapi ini terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Rabbana wa hamd. Atau Rabbana lakal hamd. Disebutkan oleh Ibn Omar Perhatikan ini faidah faidah fiqh Setelah Rasulullah mengucapkan Samia Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Dalam beberapa riwayat Dalam menurut Bukhari Tanpa huruf waw Rabbana lakal hamdu Ada riwayat yang Rabbana lakal hamdu Dua-duanya benar Dua-duanya sahih Qaladun Daqiqul 'Eid berkata Ibnu Daqiqul 'Eid, "Kanna ithbataha dalun 'ala zaid." Sepertinya kalau dengan tambahan waw itu ada makna yang lebih. Maknanya lebih tinggi. Li'annahu yakunu takdir. karena maknanya menjadi seperti "Rabbana istajib walakal hamd." Ya Allah, kabulkanlah bagimu segala pujian. Dan bagimu segala pujian. Rabbana hamd. Rabbananya sudah mengandung doa Agar diterima dan dikabulkan Sedangkan wala kalhamdunya pujian Sebagai tawassulan Sebagai tawassul pada Allah s.w.t Dengan pujian-pujiannya Ya Allah kabulkanlah segala puji bagimu Ya Allah kabulkanlah dan segala puji bagimu Demikian ikhwan ibn a'azakumullah Dan juga menunjukkan bahwasannya seorang imam membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa Bukan imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana wa Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa disambut begitu. Bukan. Kalau imam dua-duanya membaca. Kalau makmum ada sedikit perbedaan para ulama, tetapi yang rajin adalah menjawab. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa sebab nabi menyatakan wa idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd tab waum. Berkata Syekhul Islam الاسلام رحمه الله والحمد ضِدُ الذَّمْ. sedangkan makna Alhamd itu lawannya azzam. Azzam itu tercela. Berarti Alhamd lawannya pujian. Walhamdulillahirobbilalaminahasinil Mahmud dan yang namanya alhamd pujian itu terhadap segala kebagusan kebaikan yang dipuji bersama kecintaan kita memuji kebaikan kebaikannya bersama kecintaan kita kepadanya kamaan nazar sebagaimana cercaan yaqunu ala masawihi di diucapkan atas kejelekan kejelekan seseorang ma'al bughd dengan ketidaksukaan dengan kebencian ini kata Syekhul Islam rahimahullah berarti ketika menyatakan lakal hamd segala puji bagimu ya Allah artinya kita mencintai engkau ya Allah karena engkau memiliki segala macam pujian kita akui bahwa engkau memiliki segala macam pujian maka aku cinta kepadamu ini bergandengan cinta dengan memuji Sebagaimana bergandengan yang mencerca dengan membenci. Wakada kalibnul kaim. Demikian pula dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa farqu wa farqu ba'inahu wa ba'in al madh. Bi'ana al ikbar an al mahasin al ghair iman ya kun ikbaran an hubb wa irada atau ya kun bi hubhih wa iradatih. Kata Muqayyim berarti berbeda. Dan bedakanlah antara alhamd dengan Al-Madah. al, al memuji. Al-Madah memuji juga. Tapi berbeda. Apa perbedaannya kalau alhamd sudah dijelaskan? Apa al tadi alhamd memuji dengan rasa cinta? Tapi kalau Al-Madah belum tentu. Sebagaimana... Al-Mutanabbi penyair-penyair sering membuat siir-siir yang dah seifud Yang dah memuji rajanya seifud Apakah si penyair ini cinta pada rajanya? Belum tentu. Tapi dia yang dah menyuji, memuji, menyanjung. Membuat siir-siir yang menyanjungnya. Antas syamsun wal muluku kawakibu. Hidat tala'ta lam yabdu min hunna Sungguh engkau matahari. Dan raja-raja seluruhnya adalah bintang-bintangnya. Kalau matahari keluar, maka hilanglah bintang-bintang. Amuji -bintang. seifat daulah. Apakah karena dia cinta? Tidak. Ima butuh harta, bayaran, wa imma butuh sesuatu, kedudukan, atau, atau, atau, dan ini perbedaannya dengan Alhamdulillah. Tidak pernah disebutkan dalam buku-buku sastra, bahwasanya Nabi, Ya Ahmad Saifur Daulah Disebutin selalu Yamdah. Yamdah Syairnya disebut Syair Madah fikum. Maka kata Ibn Qayyim Karena yang namanya Al-Madah Pujian Adalah Ikhbaran Mahasim Itu menghabarkan tentang satu keindahan Ini indah Ini bagus Imaannya kuna ikhbaran Dan yang namanya memberitakan Suatu yang bagus, suatu yang indah Ima hanya berita mujarrad. Hanya berita murni. Tanpa ada kecintaan. Tanpa ada keinginan untuk jadi dekat. Kadang-kadang. Beriringan dengan rasa cinta. Dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Fain kanal awal. Kalau yang pertama. Hanya pujian mujarrad. Itulah al-madah. Itu al-madah. Wain kanal Kalau yang kedua. Karena cinta. Karena ingin dekat. Maka itu namanya alhamd. Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud. Maka yang namanya alhamd pujian adalah mengkhabarkan tentang keindahan yang dipuji, kebagusan, keilm, ketinggian kemuliaan ma'ahubihi bersama rasa cinta kepadanya. Ma'a ijlalihi dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya baru itu dikatakan alhamd. Wa li hadza kana khabaran yatadammam al Oleh karena itu yang namanya al-hamd khabaran yatadammam al-insya. Khabar tapi mengandung insya. Perlu dijelaskan dulu berarti, apa itu khabar, apa itu insya? <laughs> Al-kalam yanqasimu <laughs> li qismain. Ucapan itu ada dua ada ucapan berupa ikhbar, menghabarkan sesuatu. Ada ucapan yang berupa insya, yang tidak menghabarkan sesuatu. Apa perbedaannya atau apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, kalau bisa dikatakan benar atau tidak benar, berarti itu khabar. Bi ghobdin nawar an ilihi. Tanpa kita tahu siapa yang membicaranya ya. Tanpa kita bicarakan siapa yang ngomong. Artinya ucapannya bisa dikatakan ini berita benar. Bisa dikatakan ini berita salah. Itu namanya khobar. Tapi kalau gak bisa, itu insya. Berarti apa bentuknya insya? Bentuknya orang bertanya. Anu jalannya ke terminal kemana ya? Wah kamu dusta. Oh, gak bisa. Gak bisa dikatakan ini berita benar, berita salah. Orang nanya. Seperti? Perintah Bangun, duduk Kau berdusta. Ini bukan berita Berarti yang namanya insya Itu pertanyaan Perintah Larangan Ini semua insya Kalau menghabarkan sesuatu Khabar Karena ada kalam disebut uh, Dibagi dua ada khabar ada insya Maka kalau kita memuji Segala puji bagimu Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Khobar atau insya? Hah? Tadi sudah ada. Apa maknanya al-madah, apa maknanya al-hamad? Ikhbar anil mahasin. Menghabarkan tentang keindahan-keindahan. Berarti apa? Berita. Tapi <tayyub> kalau madah, murni berita. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu terhadap rajanya, terhadap atasannya, terhadap bosnya. Namanya berita, bisa benar bisa salah kan? Tetapi kalau alhamd di samping dia berita tentang mahasin mengandung pula di dalamnya insya. Kenapa mengandung insya? Karena dia meminta pada Allah taala. Lakal hamdu ya rabbi Lakalallah mutoyarab. Indah kearham rahimin mengandung permintaan ga? Ia ya mengandung ingin dekat dengannya, ingin menjadi hamba yang dicintai, ingin mendapatkan pahala, ingin permintaan permintaan sekian banyak di dalamnya. iya kan? Berarti kalau Alhamdu itu kabarun wa insya' sekaligus. Tetapi kalau al-madah kabarun mujarrad. Kabarun Mujarad. Walqāil idaqalla alhamdulillah. Seseorang kalau berkata alhamdulillah atau berkata Rabana walakalham wahai Rabb kami bagi mulah segala pujian. Tadham mana kalamu alkhobar ankulima yuhmad aleh. Terkandung di dalam ucapannya itu berita tentang pujian-pujian tentang sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Taala. Bismillah jamieun muhyitun muhyitun mutadaminin. Likiulii fardil min afradil jumlah. Terkandung pujian dengan nama yang mencakup segala keindahan, segala perkara-perkara yang muhakkakah wal makadarah, yang terlihat atau yang tidak terlihat, semuanya terpuji. Yang diketahui, yang tidak diketahui, semuanya terpuji wa dzalika yastarzim dan itu memberikan konsekuensi ithbat kulli kamalil menetapkan segala kesempurnaan baginya yang pantas untuk dipuji pada Allah Subhanahu wa taala. Wali la taslu hadza al ala hadza al wajh wa illa liman hadza sya'nu. Oleh karena itu tidak pantas dan tidak layak Lafaz yang seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah yang memiliki sifat-sifat pujian tadi. Qul inna a'udzu billahi Berbeda bukan lafaznya tetapi bentuk jumlahnya. Alhamdulillah. Bolehkah kita menyatakan alhamdulillah fulan? bisa. Enggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Ahmaduka ya Ahmad. Ahmaduka ya Salim. Ahmaduka ya Abdullah. Boleh. Do apa bedanya? Ahmadu juga pakai kalimat Muhammad. Alhamdu juga pakai kalimat Alhamd. Kenapa yang ini boleh yang itu nggak boleh? Karena kalau dikatakan Alhamdu, livulan, maka kalimat Alhamd mencakup segala perkara yang terpuji adalah milikmu. Oh, nggak bisa. Manusia memiliki sekian banyak kekurangan. Dari sini dia terpuji, dari sisi lain dia kurang. Dari sisi ini dia terpuji, dari sisi lain dia tidak terpuji. Nggak bisa. Alhamdulillah itu yang tepat, tidak ada lain. Alhamdulillahi wahda. Alhamdulillah hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Pujian yang mutlak, pujian yang mencakup segala macam kesempurnaan. Demikian pula yaqoan ibnu Asyukum Allah. Walak alhamd milikmu, alhamd sama. Karena pakai alif lam juga yang menunjukkan bahwa segala jenis pujian. Segala macam kesempurnaan yang pantas dipuji ada padamu. Bisa kita katakan pada si Fulan? Tidak bisa. Tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling tepat. Itu yang paling pantas. Maka hadihillah Allah, La tasluh ala hadal wajah, Tidak layak untuk siapapun dengan bentuk yang seperti ini. Latan bagi ilahiman hada sya'nuhu tidak sepantasnya kecuali untuk yang memiliki keadaan seperti ini. Ini yani memiliki segala puji dan pujiannya sempurna dan kesempurnaannya dari segala sisinya dan itu hanya milik Allah subhanahu wa taala. Wahu alhamidul majid yaitu Allah alhamid almajid yang maha terpuji lagi maha tinggi. Wafihi dan pada hadis ini ada faedah at-tasrih bahwa imam yajma' bainat tasmi'i wattahmid di sini kita mendapatkan pelajaran ada tasrih ada ketegasan Bahawa seorang imam mengumpulkan kedua-duanya at-tasmi' dan tahmid apa tasmi' sami allahul hamidah. apa tahmid rabbana walakal hamd Berarti imam membaca dua duanya yajma' bainat tasmi'i wattahmid wa huwa syafi'i inilah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah pendapatnya Imam Ahmad wa qala Malik wa Abu Hanifah wa qala ala sam'illah liman hamidah demikian pula Imam Malik dan Abu Hanifah sepakat dengan Imam Syafi'i Bahawa imam membaca kedua-duanya qala keduanya berkata uh, wa qala maksud saya afwan saya ulangi dan diselisih oleh Malik dan Abu Hanifah Berarti yang berkata bahawa mengumpulkan tasmih dan ahmid adalah imam syafi'i dan ahmad saja. Imam ahmad mencocok imam syafi'i rahimahullah. Adapun pun malik wa, Ahmi, malik wa abu hanifa, qala, keduanya berkata, cukup imam hanya samyallahu liman hamidah. Baru kemudian disambut oleh makmum rabbana walakal hamdu. Ini ucapan malik wa abu hanifa. Berarti dua ulama dari madhhab al-arba'ah berpendapat mengumpulkan dua-duanya tasmi' dengan tahmid dan dua lagi berpendapat cukup sami Allahu hamidah saja sedangkan ربنا ولك الحمد dibaca oleh makmum wallahu ta'ala a'lamu bisawab fa ta tawaffaqal mawdu' memandangkan azan astaghfirullah Allah